Галя читала дещо з Товстого Стефуракового манускрипту і поблажливо ставиться до його мрій. Життя Стефурака було набагато цікавішим, ніж ці записки. Напевне, життя кожної людини – то ціла епопея, але для нового покоління цікавим з нього буде тільки те, що співзвучне новому мисленню. Чи зумів Стефурак – Оте цікаве передати на письмі. На жаль, його спогади хіба тільки в одного Августина Копача могли б збудити переживання, бо він був свідком кожної події, свідком часу, коли ті події були ще не кострубатим словом, а живою пристрастю, гнівом чи сміхом. Проте життя Стефурака стало в певній мірі школою для Нестора. Тож записки старого могли б послужити режисерові як матеріал, з якого він узяв би хай кілька масків для свого нового твору. І той твір зворушив би не одного копача, а тисячі людей, котрі могли б сказати «Це твір про мене, про мого друга, недруга». «Про любов а чи ненависть мого сучасника?» Галя намагалася думати про Нестора спокійно, холодно, а він уперто наближався до неї, ніби просив, щоб відкрилась йому. «Адже матеріал для твору – це не чиїсь записки, а живі люди, і я хотів би знати про тебе, Галю, усе, не тільки як митець, а й як людина». Хотів би знати причину того болю, що тінецься глибоко у твоїх очах. Спогад перший У ранній юності я прагнула бути гарною. Несторе, усі дівчата леліють таку мрію. Тільки в мене те прагнення проявлялося трохи інакше, ніж у моїх подруг. Я не милувалася собою перед зеркалом, не допитувалася у старших, чи гарна. Можливо, якби в мене була мама, я б дошукувалася правди в такий найпростіший спосіб. Але повірниці я не мала. Знала тільки, що мама була красунею, тож мені й баглося осягнути, у чому полягає сенс краси. І коли знаходила в довколишньому житті прекрасне, я задумувалася. А чи є воно подібне в мені? Ну от, хвилі туману вранці над рікою, Оте легкість, задуманість і частота. Є вони в мені. Стрімливий політ літака у вечірнє небо, Чи здатна я на таку поривчастість, цілеспрямованість, Спалах блискавки і раптовий грім, Чи можу я бути рішучою і сильною? Яблуня у шумі весняного цвіту, я хотіла бути такою ж розкішною, а журність стилю старовинного собору дає мені доли такої грації і пружності. Лан молодої конюшини о всивих краплинах роси, чи такий колір моїх очей? Китиці Інею на деревах такою мріяла стати в шлюбному вбранні під вінець. Осіння тиша в Заміському парку, і мені хотілося бути лагідною і доброю. Це важко передати, як я відчувала довколишню красу і як дошукувалася її в собі самій. Я завжди була невдоволена собою, бо здавалося, нічого того в мені немає. Аж одного разу почула те, що прагне почути кожна дівчина. Ти... Гарна. Було це мені сказано не в запаморочливому кружлянні вальсу, не в новорічну ніч за бокалом шампанського, не тоді, коли я була дружкою у подруги на весіллі, а в дуже прозаїчній ситуації на вокзалі серед клунків у тому нудному очікуванні поїзда уночі. Я їхала додому після закінчення третього курсу. За екзаменами було ніколи запастися наперед квитком, а на вокзалі застало таке сум'яття, що про від'їзд першим поїздом годі було й думати. Я мусила ждати наступного, який відходив після півночі, а потім майже півдоби трясся околишньою дорогою, кланяючись кожному стовпові. Сиділа біля каси на валісці, автомлена, спрагла, задурманена специфічним вокзальним запахом. Думала я тільки про те, що буфети вже позамикані. А пити дуже хочеться, коли відшула на собі чийсь пильний погляд. Зиркнула у бік. Другим чи третім за мною у черзі сидів на виповненому рюкзаку мужчина років під тридцять. З рудою шкіперською борідкою сивоокій. Він попивав з пляшки пиво і невідривно дивився на мене. Спіймавши мій погляд, відняв від губів пляшку, витер долонею шийку і, подаючи мені, сказав так просто, ніби йшлося про щось зовсім звичайне і буденне. «Але ж ти гарна!» Я була шокована. Усе-таки існує якийсь етикет. «Прицінь!» Так не можна, сказала Бперцовичева. Це надто по-парбуцьки. Та й насправді оте ти, Хідопий, мовляв за мною, Звучало трохи простацьки. Та сторопіння добре вихованої дівчини з міста Тривало тільки мить. Півмиті, навіть ще менше. Замість обурення мене охопила радість. Адже це хтось у мені, як я у хвилях туману, в польоті вечірнього літака, у зарошеній конюшині, в спалаху блискавки, в осінній ласкавості лісу. Хтось, можливо, так само, як я, вивіряє тепер свою власну красу. Значить, є вона у мені. Я взяла пляшку, жадібно надпила і тому, що втіху, спитала – «Наче це йшлося не про мене». «Чому?» «Хіба я знаю?» – знезав незнайомець одним плечем. «Гарна, та й усе». Він наївно-радісно усміхнувся. «І справді, що за питання? Хіба я могла б прояснити, у чому краса тих предметів чи явищ, які я сприймала?» Проте... Тут же втіха в мені пригасла. А чим ця його фраза відрізняється від тих банальностей під час станцю або на вулиці? Я вже десь вас бачу, візьміть мене під свою парасольку.